Zure leku hartzen dut, gainera bernadet, itzeta putzen berri xaila, asten baita, abisatzen zaituzteet, orain erganen dituzten guziak, egiak dira. Bai, bai. Eta lehen berri honekin asten gira, korrikaren lekuko falikoaren zentsura labura. Eta bai, korrika hasten da eta deia, deitu egunkariaren korrikaren inguruko, txio batek tuiterren zentsura jasandu. Bai, asten ontan Twitterek irudi faliko bat, zera malakoan. Bai, bai, faliko bat. Argipen batzuen ondotik, tuiterek atzera egindu, errorean eta txioa berriz agertu da. Irruti batengatik hori dena. Eh? Alta kurrikak ez du deusik uste kurrik pitilinarekin, ados gira. Baina entuiterren algoritmoak ez du maitatu. Argazkian agertzen da, merxe mugika beraz, aekakoa, eta bere ondoan, haundiz, kaxik berabaino bai, ondiago den kartel bat, kurrikaren irudinagusia ontsa ez hautzen duguna, eskubatean kurrikaren lekukoa. Irudik atzen duzien, barnean bere mezu sekretuarekin. Dena falikoa. Eta trube put.com, prostituzioaren Google Mapa. Bizia sorpresaz betea da. Google Maps ekin zuen amatxiren elbide berria errezkiatxe maiten alzenuten. Diatetxe oberenak eta orain webgune bat sortu dute putak atxe maiteko, izendatzeko eta komentarioak idazteko. berelanaz, tri, trip tripadvisor bezala mundu faliko ederontan. Gorputza produktu ximple bilakatzen delarik Google Mapsen laguntzarekin. Eta berrogeita sortzi Brexita emburuan Brexit asiko delarik Inglaterra eta Eskoziaren arteko goi mailako bilkura. Daily Mail egunkarian agertzen da lehen orrialdean. aldean. Lehen honek galde gindio Eskoziari kalmatzea eh? bere independentzia eskaerak. topaketa eta bizki garantzitsua Inglaterra eta Eskoziaren artean. Tentsioa, nabari baita. Daily mailek irudian eman ditu bi arduradunak argazkitan, haundiz, eta titulu honekin ondoan zein portadu brexitak nor kirabazten du zanguen luzeran, abai, zarbait antzidutzea bi gobernu buruak emasteak dira. Eta irudian, gonetan agertzen da, agertzen dira. Beraz, haien hankak agertzen dira. Lehen ministro britei narraden, Teresa eta Eskoziako gobernu buru den Nikolas Turgeon dira agertzen hemen. Bigizon izan balire, sudur luzeenaren konkurtsua ingo zuen, hain txegur, daily mailek? Hala mm, ez, eh? Bestalde, frantziako iruzu regile hau diena. Hau da, bere Wikipedia orrialdean idatzia dena. Norote, François Fillon by... Ups, Fillonek treinezan aldatzen aldu, argoltzerik ez biltzeko gisan, baina Wikipedia ez du usoki kontrolatzena al. Zon bain minutuz behintzat. Piratatze polita, beraz, gaur gertatu zaiona, irakurtzen altzen ere Lapur Frances famatu azela François Fillone Wikipedia komunitateak ezabatu duena jadanik, domaia. Are Fillone, haipatzen baitugu, irain berri bat ere ikusiutana egun interneten François Fillonen segitzaile baten gandik. C8 Katian que ça peut te foutre? Ça te regarde? S'occuper des affaires des autres, c'est de la Les diffuser, c'est la diffamation. Mais juste une question monsieur pour savoir pourquoi vous... Ara, be, kasetariak bere galdera egin du, zer egiten duzu hemen, eta be, esatzen da, piskabat, zira surafedak, eh, utzaz du fiomu nahi duena egiten, eta olerk egintzaren modernitatearen modernita bukaera edo egena hemen. Soki han vi, fau leur vi dans l'purin e dans l'fumier. Je ne feo pas les poubelles. Tu vas chiedon ta kes, emano tu t'occupe d'anro. Ara, erana. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitsa piz? Eta putz! Ha, ha, ha, ha. Laster, haipatuko uh, duguna zer ergan nahi nuen. Abai, entzunen duguna, kantu bat, eri urratzen, kantu berri-berria, bimilata mazazpikoa, rangin hau eh? txene, kentzazpi taldeak prestatu duela ortengoa, aizu deitzen da, ez aipatuko dugu edo entzunen dugu beki ergan minuta baten buruan, mainan lehinik atxe hogeita sortzi, haipatun hain hau gaur martxoaren hogeita sortzia baita, eta hilabete guziz, hogeita sortzi guziz, Euskal Herriko marazkilari bat zu biltzen dira, eta H hogeita sortzi aldizkaria ateratzen dute, xarean, irakortzen alduzena, xare tirikoa. Eta marazki dezberdinak atxe maiten aldituzie, eta lehen uh, marazkia edo bigarrena errangu dugu, esaldiak uh, dira, ulertuko duzien hemen, gizarte zibilabaita, biharko zuen supereroia. Utzi txakurrak, Hemen dikau beste bat izango da Euskal Herriaren lagunik onena gizarte zibila. Garbigailua martxan jari eta agropa eskegitea ahaztu zeizula. Gizarte zibila. Etzeizula batean bezala ez bustitzen eta ez da sutitzen ere gizarte zibila. Ez dakizula, maskarada bat eta pastoral baten arteko desberdintasuna zehatz azaltzen gizarte zibilda. Erakunde armatu bat daukazula eta ez dakizula armak nori entregatu Espainiako gobieratzen baka gizarte zibila. Bo, marazki hainitz armen usteaz, berazetaren ahmen usteaz, apilaren sortziaz eta bereziki Espainiak gobernuaren jarreraz, rajoia dibiz dez ikusten da marazki batean, belahiak tapaturik txunta txunka txunka txuka zut zute zer entzunai, zute zer entzunai eta gibilean, etako bikidek ahmak utzuli nahian atxe, hogeita sortzi gaur danik eta azken hilabete etakoak ere ituzie, haien webgunian. Itzabanan autzien, erri uratxe maiatzaren amalauean izango da eta kentzazpik du aurtengo kantua. Aizu deitzen da, usten da, otziet, hemen entzuten, usten zaitzuzdet kantuarekin, eta klipa xarean ikusten alduzie. Normal erotzat bagenitu moralak, bortxatu ez bagintu gurean, zer gaitik zten delitu, aienan, zer gatik beritu. Aizu, baizu, aizuz, aizu, ke zara libre seis eme nende guzti la nika askibatu du bio spekia hitzen da kentzazpi bai, entzuten zenuten, eta hori riurratzen kantua delako, gaur agertu dute kantu berria, maia, tzaren amalauko erriurratseko hitzorduari begira, beraz, hemen txe, bideoklipa xarean ere atxamaiten alko duziena. Justuki, bideo hau da, gehienik begiratu, partekatu, komentatuena egun euskal sarean, euskaldunen artean, bigarrena behintzat. Nola badakitori, hmm, lasai, Estitutsuen Sare Sozial Guziak begiratu ortarako, TBisha.eus begiratu dut, joan hastean askia ipatu notzen Fite-fite, TBI, fite. uh, beraz, iru letretan, Euskaldunok, sarean ikusten ditugun, bideoen seilkapen automatikoa da, eta segitu bat egiten du. Lehenbertsiuntan, eguneko, asteko hilabeteko, eta urteko ranking delakoak, aldakoak eskaintzen dituzte. helburua bestek beste, uh, asortzaileak diotenaz, sareko euskarazko bideoei bisibilitatea, emaitea. Naiz eta kasoietan usu gertatzen da, beti berdinak begiratuak direlarik, batzu bazterrean galitzen direla taulako treznekin aregeiago. Kod zentakz deitu egiturak beraz du sortu hau. Algoritmo propio bat garatu dute, bideoak eta kanalak detektatzeko eta haien ikusgarritasuna edo harrak asta antolatzeko. Jukarazko bideoak beraz sartzen ituzte hemen, baina ez bakarrik urbiletik zainduak zisten, zule konektatuak Big Brother is watching you Euskaldunok sare sozialetan komentaturiko erdarazko bideoak edo hizkuntzarik ez dutenak ere, sartzen aldira zehendetan. Odean guazen hori nik tan diren gure aferak tenore untan zein dira gehienik begiratuak diren bideoak egun eh, egun kaso eginez gero, gazteak kalean da lehena dokumental bat da hau, gazteakean.org webgunean atsumomaitenna aldena, intxurreko hiruak kalean ezpalako biak kalean traolak nagusi bigarrena gamemezla egirugugatzenak entzazpiren kantuarekin eta hirugarrena erradikalak gara, O da nula, duzi zerrenda hoxobat eta ondoti katsamaiten aldituzie Azteka ere zoinden gehiinek bigiratoa izan den videoa do parte, katuera, parte katuena Hor adibidez apirilaren bian eginen den galdeketa bermeon hau da lehena agertzen Eta ta ara, jakinizo zuen trezna hori bordela tbisa.eu Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz <laughs> z eta putz. Eta Euskal YouTube iratzartzen ari da ere argian atxeman dut uh, informazioo hau gerota gehiago hasten dira, Gaien YouTube kanala sohtzen, Euskal YouTube kanal berri bat bada, kanal berri hori maritxu norazoaz deitzen da. Ongi ezerri maritxu noragoaz espazio da. Nunez Mari marikarmen? Nina ez. Maitea. Maitea. Igual Euskal YouTube komunitatean falta fantazan hola, piskat, gatzat, piperra, ez? Piperratagatz, sesta shimune menea gibilean, ehm, um, eraman besala Mari Carmen eta Maitia dira, bi dira berazkan untan maritsu, noragoaz deitzen da, idaztenuten bezala, gure asmoa euskal youtuberren komunitateari aportazio marikat egitea, umore eta kritika marikatik modu asido eta chatilikoan. Eraldatu nahi dugu gure izana politikoa baita. Maritsua, marikitak, marikonak, ireinoiek beren ganatu eta kanal bat sortu. Abia puntu bat eta deialdi bat ere el, egitenute haiekin parte hartzeko. Eta nola marikitalean ez, maritsuak, Ma. bazar minun, komunitatean, egin marikitak, Ma. Maritzura goaz! Bait, hau zasko gaseko gaurakosateko baita ere, eh? Bai, bai, gure asmoa izan gula pixka. Bueno, ba, marikiten munduan ikusten ditugun, ba, ez daki. Marika, marikita. Marika, marikita. Marikita ez, marika. Marikita ez. Marikita, ez. marikita bat egin txikitoa, marikita herre. Bai, ez dugu infantilizazio horiek nahi. Es. Ez. gara, ez gireta ezpon. Maritzuak, marikonak, trantxak, ulumadunak, e, eh, bueno, pixka. Hor txe, pixkat, eh? Gehiago, gentzuteko eh, bideobana txeman gozie. Gai xerioak, ez tabaidak, eta omorea ere. Zer? Txegebara? Bera ere? Da, egizte zer, nahi eta sekretu bakontatzea. Txegebara, marikazal. Ah, De mi, Maran. gerida presenzia. Ah, Hortura, Arnaldo tegi da, gai? Eh? Hmm? Arnaldo tegi, maritxu. Nor, edo noragoaz kanala YouTube-en atsemanen duzie beraz arpidetu eta ondoko bideoatan ikusiko beraz zer emaiten duen eta norat doan oien proiektua. Bikote honek zer proposatzen duen ere jadanik iardukitze pozitiboak dira komentarioetan eta lehen komentarioa jogurina boro da bideoan parte hartzeko prestagertu dena. Eta izan marika, izan bi hurri, egin Normala ez da na. Uh. Anormala rea. Gora nagaldasuna. No, oh, noragoaz kanala bideoa YouTubean zemango dituzienak. Yogurina vorova Tabai, eh? lotura sinmplea da baina espaitugu su pasatzen ere maite duzunarekin gozatu Euskal Transformista hemen bideolipek ere balio dute eh? bereakaxoiteak su egite interneten jogurrina boroa ba hemen maite duzunarekin gozatu hitzetaputzen. Normal. Been iritkazi bulzinen zure bidzkenik hartu zen Ya sabaldus en cenit uhem orza darrare dinamen segi mies maiten sunare gingosadu askalas une galaxapaldus zurena tas una ezskuta funo barro como vo aterrikanu maiten sunare gingosadu askalas une galaxapaldus zurena tas una ezskuta funo escutas, es barro, gogo aterricado, maite es una de gingosa tú, hazcatas una galaxaba Urina Boroa deitzen da artista hau entzuten duziena, eta hau da, bai, si, yes deitzen zen bere diskoaren kantu bat, Iogurina Borova e, be, transformista dena Euskalduna eta erran bezala aipatzen ginuen bideo kanal bat, Youtubeen geroztageiago Euskal Youtube biderkatzen dira, edo batzu gehiagoa gertzen dira, ere behar hori da oartzen gira interneten Youtube mundu bat ere badela Euskaldunen artean eta, ba, zuek eren, kanala aipatu, hemen itzetaputzen nahi bauzi edatua datua publiztategin enda egu egukia baldin bada, eh? kaso? Oztugu zer nahi aipatzen, hemen itzetaputzen dakizuen bezala. Interneten ere, gonengira ondoko minutuetan, gure gomitarekin, eta mm, Euskarazko Wikipedia aipatuko dugu, gaur uh, zazpiontan, baionako gaztetxean izango da, Galdek González bera Wikipedia komunitateko kideetako bat da Zer da Wikipedia be internetan atsomaiten aldena ziklopedia handiena eta hizkuntza, Hainitzetan bada eta Euskaraz ere oso garatua den gunea da. Gairanik ere, hainitz baliatzen dut egunero kasik, eta xarri beraz bainako gaztetxan horren aurkezpen bat eginen du, eta be, baitu hemen hainbat galderari galdera berari egiteko. Horen laurden baten buruan, entzutenako ituzi horiek denak, mementuz, bostak eta erdi Euskali jatetan berriak zurekin bernadetar gaina. Eta Didier Borotra, bere alaba eta Françoaz Potrizel denak surituak izan dira abailonako hauzitegiak atxaldeuntan emandu bere deliberua, bi ahitzozean sozietateak, bi istudio egina asizituen sotrari, cite de l'Océan erakustokiaren kudeantzaz, eta Françoaz Potrizeltzen hunen zuzendari, hunen komplizitatearekin egintzela hori zentxusmoa, denak zuzentasunez estimatu dute diudek, eta edo. Estela interesionalik izakuradoreak erabakiari dei egginen du eta paueko auzitegiak trenkatu beharko du. Ipagaldeko Elkargoko komiso irakoja oren erdi baten burian bilduko da baiionan Kontseilu hortaako giroetan hogeita behatzi hautetsiak lehen aldikotz bilduko dira, gero apilaren zorziko goizean finkatua da Biltzajosoa butaren eztabadatzeko. Baijonako Kapio Belarra Klinikako langileak pleini ez direla baldintza honetan laneanari, biar hori jakinaziko dute eta eguerditan piknikabat antolatzen dute klinikaren aitzinean, langileak eskasa direla zerbitzu ainitzetan eta gozi horiengatik gatik laneko manedak gaizkituz doatzila salatzen dute. Kompetitiveko mugaz gaindiko lankidetza proietoa Nafarroa Euskadi eta Kitania berriko erakundean parte arzearekin abiatu da duela zonbeitegun endaian bilduziren lan ardatzak finkatzeko osasungintza energia, elikadura eta ekoizpen teknologikoen arglotan hariko dira ipar eta ego arteko enprestenarteko lankidetzaren bitartez merkatuan lehiak orta Izaitea dute helburu. egin du aurtengo irri huratseko kantia ametsak zailuzek ditu aizu kantuaren hitzak idatzi, irri huratzen kantua eta bideoklipa egun aurkestu dituzte donostian. Utsimandoka Utsimandoka Itzi mundokan Charles Bidegain shagia hitzas aikosaiku omen shirakien batez dela indzaroten serda lasouri lasouri zatien cxen informatikan bakarik animaleti le fransee langue unique de la republique esta beti hala isan hoy dekei patuko egoitz urrutiko etxeak francese regetzak francessaren autua Emeki emeki du eginen. Masa mende arte. Oino in latina dela erregetzaren, poterearen eta erligioaren izkuntza. Hain haute kantakintza dela eta idoia, kantoia. Mariga izto izeneko... Jnkosa battian sinestten zutela gure ainitzinekoek. Mari hori geizto zela. Kopaena hartzaen artetian alttsoagahazten, ere gogozean gaizistakerriazko jenkosa hori ez solala gustia. Utsum manka aste artez zazpitan astizkenez lauetan. It Asteuntako kanpokomin zaldian, armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura lemapean joan den martxoaren marxoaren emezortzian, miarritzen iraganden foruaren main inguru bat entzunen dugu. Desarmatze prozesu baten prinsipioak, aipatu dituzten Veronik Dudue, Bergof Fundaziokoa, eta Serge Portelli, Bersaieko Dei Gorteko epailea, entzunen ditugu. Desharmatze prozesu baten prinsipioak astezken arratxuntako kanpoko minzaldian, arratxeko behatziontan euskal erratietan. Erepika, hor tsegunean, oren batean hiluleiko erratian. Adi musika mankizuna, asti gauetan bederatzieetan Bizuki maite isu. ...larun bat gauetan ameketan... Zaspiara! Eta ere... Pasifinat, no! ...ikande gauetan zaspietan... Oh, monja! Eta bai... Asi nahi... Servaitzen... Zerruan... -tru. Adio! Aste azken untan abiatuko da ofizialki Brexit edo egisuma batuaren eta Europak batzordearen arteko banaketa prozesua... Euskal Herriaren zer ondorio bereziki laborantzan eta ahantzan aigai John Fernandez berriako kasetariarekin Aste azken untako gomitago izbegin Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, putz, putz itzeta putz, itzeta, Eta prentxan gai nagusiak ordu honetan Euskal Elkargoa lehenik berriapuntu eusen Euskal Elkargoak osoko bilkura eginen du bai honan apidilaren sortzian. Euskal Elkargoko berri ontoita amairu autetxiak bai honan elkartuko dira. Egun ortarako iragarria da etaren armagabetzea, bakearen artisauek hartu dute armagabetzerako ekimena eta eta ain justu igandean bete beteziren Egun egun haiek atxiloto ondotik, egiten ari ziren lanar gitaratatera zenetik, apiraren sortzian bakearen artisaoak milaka izango direla idagahi zuten. Egun handi uh, bat nashki, apiraren sortzian izango dena bayonan Zain, mitzbait dira aldi behirako eun, egun hori bigarren artikulua berazemen behrian, egun egun bete behri dira legusoko operaziotik. Gerora, bakiaren artisau izendatutako bost lagun atxilotu zuituzten an, eta agerian agertu zen eta armagabetzeko bide behri bat johatzen ari zela. Mugarri izan zen ura eta prozesuak abiada biziagoa hartu du geroztik artikulu bat eta hemen uh, analisi bat ere proposatzen du berriako kasetariak. Eri urratxen ortengo hau ere haore berrian, atxamaiten la edota kaseta.eusen ere, aizu, erri urratxen kantua eta bideoklipa orkestu dute, eta bestalde, hogei garen, korrika. Ostegunean, 8an joaiterat deitu dute korrikako ardura dune, gauda berriako titulua, Joseba Kampo, korrikaren sortzaile 8an diar haumenduko dute lehen, kilometroan, eta behorri lotudik gaiainitz, eh? berrian atxamaitan alditu zue uh, hainbat lotura eta berdin, uh, kaseta puntu eusen hutsan uh, diok uh, biatuko den kurrikaz eta sun gehiago eta interneten horretarazten dut ziet ere atxamaitan alditu ziela kilometroz kilometro zuen uh, orduak, ze horretan ordu pasako den zuen herrian, ze egiten alko dituzie zuen hamabos kilometroak bon. Kilo -metro -ba -ba -ba -metro -koak Kilometro bat abakizue batzutan, boste ulmetrokoak dira kilometroak, eh? Lortzen anduzia iruzura, zoek ere. Eta goire zuzenean izanen gira bistanena ausaian bezala, korrika. Indarkeria machista zargian argian lehen gaigisa. Feminizidioa, bimilata hamar, bimilata hama bost. Ego euskal eriko, hogeita amairu era hilketen erradiografia xeet. Shi toavía Administrazio Publikoak ez dauskute erakusteko erailketa isten datuak hala femzidio puntunetak eta mugaik gabek Erakunde publikoak lotsa gorritzeko lana egin dute ehun dairologigeita malau orrialdeko ikerketa lana da hemen hoita ema hiru erailketetako kasu bakoitza sistematikoki aztertu dute hemezortzi sententziaren irakorketa zehatza egin eta edabideetako hiurehun dairologgeita behatzi artikulu ere aztertu dituzte Esgarria maiten du hemen, argi antxe eta, eta gipuzkoako erraustegia, gipuzkoako zutikek markelo lan hori, egia jakin nahi dugu erakutsi erraustegiaren kontratua. Erraustegiaren mugimendua antzia baginuen ere, joan edo Uda Berrian orroitziste gipuzkoa zutik mugimendu unagusi bat sohtu zen, baina Erraustegiaren proiektu beti bidean da eta beraz hemen argian xeeta Eta eri mugimenduak titulupean, Irunia natxilotutako erenteriaren gura soek elegitea jarriko dute, hauzia, Nafarroan epaidadin, martxoaren amekako istiluak zirela eta Irunia natxilotutako gazte erenteriaren gura soek iragarri dute Ele egitea aiiniko zutera Espainiako auzitegi nazionaleeko epaile, Carmen lamela kasua bere gain hartzeko erabakiaren aurka. Iruineko istiluen auziian terrorismo delitua dela dio auzitegi nazionaleten. Txashuko ausia ere irunia epaitzekoa eskatu dute especera, especera tutakoen gura Uh, hori ere gainagusxi izan da gaur sare so sozialetan kazeta puntu euen aldiz Korrika eta herrigatzen onduan Dide Bogotra eta bere alaba obengabetu ditu justiziak media bazken ere lehen titulua daten hore untan Ditie Bogotra miagitzko uzapezoia bere alaba Sophi Bogotra eta Frantsoaz protitzele obengabetzea gabetzea erabaki du epaileak martxoaren hoita zortzan iruai interes ilegala hartza le Poratzen zieten. Gida, politikari izaitia. Bestalde ere media zuen dosiek medikala. Klik batetan atxemaiten nal. Duziela jakinarazten naukemen media bazkek o tseiletik uh, be... Pusibleda, olie gitarra, xe etasunak, horatxe mango dituzie. Südwesten, Aldiz, Bukatzeko, Prenxaitzuliau, Lenn, Gaia, Sala, Abdeslamek, idatzi zuen bere gutuna, bere urbileko ei, horren xe etasunak emaiten dituz, südwestek. Intesatok bani maziste, hor duzie, dena. Den bichta Wikipedian itzuli bat eggininen dugu laster gure gomita izanen baita galder Gonzalez sagi zazpontan baionako gaztetan izanen baita euskarazko Wikipedia aipatzeko. Kantu begi bat eta talde begi bat mementuz deskubritzeko zonbait minutuz ara deitzen da, Uh, atxe batekin eta onda dira uh, 2008an sortu da taldea eta bagabiga direkin apililaren behatzean naskia dute diskoa hemen txe ez ezagunak antua zure itza koroitzen ez aigut ezagutzen da mi nahuez daioiz zergatik Deitzen da, iru dira taldean eta ondahuak dira talde berria hemen, bagabiga disko etxerekin. Apirilaren behatzean argitaratuko, seian barkatu argitaratuko dute disko berria, adikzioak minak eta desirak deituko denazaz pikantuz osatua. Seiak laguden guti susen dira eta segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz? Hatzaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, euskal irratietan. Wikipedia zariko gira egun, gaur bai honako kulturalakari euskarazko Wikipedia euskararen erronka interneten munduan, izenpean, izango baita hitzaldi bat, eta gurekin galder gontzalez, egunon? Egunon. Wikipedia komunitate ahondiko kidea zirazu, eta gaurko itzaldiaren ere eramailea, Internet eguneroko bizian erabiltzen dugunok, ongi zagutzen dugu Wikipedia, eta gukere irratian egunero erabiltzen dugun tresna da. Expikatzen alda okuzu ere zer den Wikipedia? Beno, da, Wikipedia da entziklopedia libre bat, eta libre esaten denean da... Baidoakoa doakoa, eta bai, bertan gauden eduki guztiak eh, berrerabil daitezkela, hau da, ba, lizentzia copyrighti gabeko lizentzia bat, eh, labur, labur ezaterren. Eta, bertan, eh, edo nork eh, parte hartu dezake, elburua denako munduko jakintza guztia, guztien esku guztea, ba, doan eta libre, orduan, eh, mugimendu eh, parte hartzaile bat da, eta eh, munduko hain bat dago, irureun ingurutan, euskera barne eta euskera hoietatik ba, ba, hogeita maika garrena da, peraz nahiko goian gaudetan bueno, ba, lan ean ari gara bertan mm Hogeita -hmm. maika garrena benen zematen gain e, izkuntza guztiak badute, oian Wikipedia gunea? E, ez izkuntza guztiek ez, e, munduan 6.000 izkuntza baino gehiago daude eta irure inguruk daukate, mm -hmm. Wikipedia eta horrela aktibo ba, ba, aktiboan artean Euskarazko daukago egitea horietama mm. ikagarren ez dela de gutxi kontuan izan da ez garaela horietama ikagarren izkuntza munduan. Mm. Euskara dena den hizkuntza aktibo bat da eh, internet eh, munduan, hor gerostagiago sare sozialetan eta beti usu ikusten da ere aplikazioetan Euskara Euskaldun gikak eh, azkenan eh, gaiten alda, eh, aktibo direla eh, eta militante ere alde ortatik. Eh. Oda, Euskarazko lehen artikulua 2000 batekoa benduaren seian argitaratu zen, zein izan zen? 2.000 eta ba, 2.000 anu dut izan zela, uh -huh. e, ala ze dute, baina agian bai, abendoren zei batean bai izan zela, mm. eta lurra artikula izan zen, baina bueno, gero imili zen e, pare bat urte ez da geldi proiektua, eta e, askuntza gutxilekin, baina lasterazi zen e, askuntza nahiko azkar batekin, eta atzogauen berreun eta 2.000 garen artikula egin genuen. Beraz e, bueno, bazi ba, da ham moment honetan da eusska sinouz egin den e, lanik haunbiena e, eta zabalena. Uh -huh. eta egin dugu hamabo ba, hamaboz urteko etean. Eta Wikipedia komunitatea horango dugu e, biltzen hoote da elkagen artean kideak ikusten ote dira edo bakoitza bere etxetikari da. Bakoitza bere etxetikari da bueno, batzuk ezagutzen dugu gure artean eta berriki ere sortu dugu e, euskal guikilarien elkartea ditzen duguna, ba horrelako ba itzaldiak eta errezago antelatzeko, eta disituziekin, edikastetxekin errezago jarduteko, baina, bueno, berez, e, komunitate bezala, ba koitza bere, bere txetik, edo bere lantokitik, edo nahi duen komunitik egiten du, eta gehu artean telematiko kiedo ezta behar dutzen dugu, e, keien bat idaztik Ha, dos, eta hor norda kide uh, komunikatoretan eta norizaitan edonorizaitan alda ez azkinen. Edonorre bai, ez dago ez dago mugarik, eskatzen den goza bakarra da e, ba, kultura librearen parte izan da izatea, eh munduko jakintza guztia e, guztien esku hartzeko borondate hori izatea eta ez da beherrezkoa ez da ere, ba e, gai konkretu baten inguruan, ba, kriston jakintza edukitzea, ba, dagoelako jendea, ba, lan tekniko egin dezakena, zu sentzen, e, artikuluak edo itzultzen e, lan egin dezakena, argazkiak e, egin ditzakena eta ba, hau da, ez da bakarrik e, testuaren sortulza badaude E, Beste lako gai batzuk egin egineitezkenak, e, itzulpenak e, kasu. Borduan ba, on, nahi duenak e, parte hartu dezake eta ustiz, irekia da noskin. Mm. E, zamat pertsona zizte e, barne hortan? Euskari azto Wikipedian, bai. e, esan ezagun aktibo nola bait, e, irureun bat e, pertsona, baina bueno, horrela, nukleo bat, edo zerbait ez, ba, bueno, mantentzen dena denboran zehar, eta jarraitzen duena, e, aldak horra da jende kopurua, baina hogei, hogeita gos pertsona artean, izango ditzateke, talde e, tal nagusia, do aldak asko egiten dituen e, taldea. Mm, eta nola funtzionatzen duen Noro baitek bakotxa bere aldetik ari da eta e, gaur nahi nuke ipatu zakitzer, beraz idatziko dut eta artikulua e, editatzen dut eta sarean emaiten dut, edo lehenago bada zentzaile bat pixka bat e, segurtatzen duena ongi duela. Nola martxan da hori? Ez, e, bakoitzak e, nahi duena inguroan idazen du interesa daukana inguruan bai eskatzen da, bagai entziklopedikoak izate hau, da, ez da, eh, nire kuadriar de ninguran ziklon, bai? uh -huh. ez da, nire kuadriar ez da, nire ba, kuadriar, oso ezagun dela, hori, izaniteke kasu bat, baina ez da, e, norberak egin eh, dazen du, ba, edo aktualitateko gaiak edo izan dezake hartzen duela, eta ez dakit, eh, ba, sumatrakko mendien ninguruko artikulak egine dituela. Uh -huh. Bako ez egin diten du, Eta e, autorregulatua da, da komunitate guztiaren artean, e, dago leku bandoen ikusen da, e, jende guztiak egiten duen aldaketak zaintzun diren, edekarpenak zaintzun diren, eta e, normalki ba, konfianza non jarritzen da. Hau da, mm -hmm. pertsonek, ja, e, geroz eta gehiago parte hartu, ba, berri guztiak gutxiago dituzte, beste lankiden aldeti, ba, suposatzen delako fede honez anigarela, eta ondo egiten garela. Lankide berriek normalki, ba, Gehiago hitz hartu dituzte Berri Gipuzkoenak, bai, osuzenketak, eta bar. Uh -huh. Eta gero badago jendea dividituz dedikatzen dena bakarrik e, zuzenketak egitera, euskera euskera osuzentzaile direnak edo hitzultzaile direnak uh -huh. eta eh beste gizarteko artikuluengainean ba osuzenketa forbalak egite dituztenak. Uh -huh. Eta zenta hor wikipediari buruz betiden uh, keska edo kritika uh, edo arriskua uh, wikipedian informazioak txarrak izaiten direla, Ordean horren uh, uh, adibideak ere badira Euskal Herrian pentsatzen dut badirela ere hori uh, batzu nun informazioa. Ba subjektibua izaiten baita ere informazioa hor eta uh, segurtatzen dira informazioak. Bueno, eh, ez da baia luzea da, eta askotan ba, komunikabideen aldetik egiten da, eta ez dute, ez irratien aurka ez ere esan nahi, baina eh, komunikabideak ere ez dira inpartzialak. Bai, orduan eh, askotan irakurtzen ditugu, ba, eh, hartu ezak prestigiozko ezakit, bat, egun karibat, ezakit, eh, LeMond hartzen dugu, eta egongo ba, diragoza batzuk, seguraski, bat jogela ez direla guztiz horrela, edo direla guztiz zehatzak. Orduan, eh, wikipedian ere arazo berdina izan dezakegu, Baia diferentzia batekin eta da guztu zuzendu dezakegula. Horra, beste iritzi bat baldin badago edo baldin badakigu hori ez dela horrela, aldatu dezakegu edo iritzi ezberdinak baldin badaude guztiak islatu e, daitezke, ez? Gai batzuk horapi jatzuak dienak, sentazke gai politikoak, filosofikoak edo teologiari buruzkoak, barkikulo hiedan eztabaida zor daiteke eta iritzi ezberdinak partekatu eta e, gu bai saiatzen garenak bertan gaudenuk da. E, alik eta ikustuntun neutralena edukitzen hori ere zaila da, baina right. zaila Orduan da. Hor duan, momentuenetan, e, ingele dazko dela gian referentena, hundina delako, e, firagarria goa da, beste dozein enziklopedia baino. Egia da, hartu ezak gai oso zehatz bat, e, oso jende gutxi da mm -hmm. eta aurkitu gauza ba entzirena guztiz egia, edo subjetiboak, gauza beraz da egia eta subjetibidadez dira gauza beraz. Mm -hmm. Hori garta daiteke, baina orokorrean, eh, momentu honetan, artikulo gallego intitultatzen direna artikuluetan berrikuzpena asko daude. Orduan artikulu hoiek fiagarritza edo, bueno, egia egia zerrenzia ez zaia da, baina ondo idatzia daudela, pentsa desakegu. Bai, bai, izan da, hor beste ez da beida filosofiko bat ere, beste horri bat xortzen alitaik eochtaz Euskarazko Wikipedian, jakinez Euskarazko Wikipediak ere bere horri aldea duela, beraz, bere historia guzia ere hor sartua dela, eta bai betikoa ez, zuzenketaren aldetik ere, etengabe berrikusten baditu zuere, zuzenketa ere etengabea eta egia ere etengabe Aldatzen dela, eta bon, bref, paso, oktara, eta um, Euskaraz ala ere izaita Wikipedia horidak orko itzaldiaren uh, gain nagusia, eta garrantziarena, esantaren uh, estapenen ipatzen duen, ala ere Euskaldunok presentzia badugula um, teknologia berrien mundu hortan eta indakak ere maiten direla aldaketen aldetik, zuk zergatik uh, garrantzi txoa duzu uh, Euskaraz izaita Wikipedia. Beno, ba, neko simplea, neko simplea da. E, Googleen e, zerbait bilatzen duzunean, eta momentu netan jende gehiara koriegiten du informazio nahi duenean, e, Googleek e, Wikipediako emaitza ematen du normalki e, lehen, lehen emaitz gisa. E, euskeraz baldima doka guguna abigatzaia, edo gure preferentziak, e, Googleen baldima hitu gu euskeraz, Euskerazko Wikipedia emango digu e, lehenengo. orduan garrantzitsua da, bai, bertan egotea, euskeraz edukiak aurkitzeko, e, baina baita ere garrantzitsua da, ba, e, hainbat ainbat gairen inguruan, ba, aktualitate gaiak direnak, eh, agian e, jendeak e, bilatu eta aurkitzen du bakarrik ingeleraz frantsesez edo gazteleraz eta eh, errezenalizateke, e, e, euskeraz e, baldin badago, ba, euskeraz euskera zirakurri eta aktualitate gaiak ere euskeraz e, edukitzea. Mm -hmm. Hori da agian gaur e, pixka bat eh azaltzen saiatuko naizena. Ba, izan ere ba, Ipari Euskal Herriko editore batzuk izan ditugu, baina momentu honetan horren ba, faltan ere bagaude. Eta, bueno, ba, agian e, gertatzen da ez, ba, e, ba, frankofoniako e, gai pila bat eskapatzen zaizkigula, baina e, ego Euskal Herriko ikuspegitik, ba, agian ego Amerikako Espainiar izahara horretakoak ere baditugula ez. Mm Horgan -hmm. gu zaiatu behar gara, nola bait, e, munduko jakintzazaten dugunean, baitari euskera ze edukitzen ba e, aktualitate gaiak izan daitezkenak eh baipar Euskal baina baita ere ba, ba, e, egunkaritan edo telebistetan agertzen direnak eh ba bueno ba, Francia eta ba mm. eta hori da pizka bat Egiten zaiazen garen gauza bat, ez? aktualitatea ere edukitzen, eta egoten beti hor, ba, bueno, jendeak zer bilatuko due, horren ba, inguran ere informazioa izan bezan. Gaur beraz, etoriko zira fitxa batekin wikipediak behar zaitu, eta horako <hieres> propaganda baten egitera, edo? <hieres> bueno, hampitxarik ez dutera, ba, no? baina nahi duenak, bai, hori izango zango datbezua. E, ea, guztien artean lortzen dugun, ba, batez ere hori ez, Ipar Euskal Herriko panorama ere ba, obetzea Wikipedian, eta eta bueno, ba, bertako herrietako informazioa, e, mendietako informazioa eta ere edukitzen, eta bueno, ba, Ipar Euskal Herriko kulturaren inguruko artikuluak ere edatzen. Ea mm hori -hmm. e, lortzen dugu gutxienez. Bai. Gaur, beraz, itzordua, bai honako zizpagazte txan, ez, azpitanan izango zira, beraz, norbaitekin bai. interes abalimadu ere Wikipediarekin eta... Ba, komunitatea hortan xartzeko gogoarekin baldin bada. Eta bestalde, ahemaletan xartzeko zuekin, edo Wikipedian hasteko nola, nola funtzionatzen du? Wikipedian xartzen da, eta bada gune bat nahi dut editatu? Ez, oso simplea. Eh, eu.wikipedia.org, edo Wikipedian behiatu kuitzpedia euskeraz, Eta bertan e, izena emateko kera dago, goian eskubian agertzen da, izena eman, erabiltzailea sortu eta azizaitezke edita zen, e, ino gara gabe, e, bertan gaudenok e, normalki editoreok e, aukituko dugu. Mm. Erabiltzaile berri badago dela, eta zerbait ikusen badugu laguntza behar duela, gareko gara kontaktuan. Baina bueno, behin izena eman da ere jasotzen da informazioa, ba, nola editatu, nola jarri kontraktuan bezera bitzaiekin eta laguntza berbada eh, non niratzi daiteken Uan, aldorretatik oso komunitate irekia eta atxeginak gara, edo? A, bai, zaiatzen, zaiatzen gara laguntzen, eta zaiatzen gara, ba, lankide berriak ere pixka bat zain zen. A, Bauntza. Eben ongi xaltzen duzu bedaren euskarazko Wikipedia hori, eta gauk, beraz, itzordua, kurrika kultura antolatua den hitzaldi honetan, bainako kozizpa, gaztetxan, zazpietan, Galder González, mire esker. Mire esker zuhe, eta putz, Atzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin Euskal Herratietan. Aste azken untan abiatuko da ofizialki Brexit edo egresuma batuaren eta Europak batzordearen arteko banaketa prozesua. Euskal Herriaren zer ondorio bereziki laborantzan eta ahantzan aipagai, John Fernandez berriako kasetariarekin, Aste azken huntako gomitago izbegin. Itzeta Putz mankizuna horretan, bukatzen da gaur bihar itzordua maiten dautzi gu saiakoten horian, bostak eta seiak artean, eita gaurko saioa behir izan zuteko, itzeta Putz uh, puntu eusik ez, baina uskalirratiak puntu eusen, irrat saioak tartean hor, bada, gure mankizunaren, saila, hori egana, seiak, uskalirratietan, bihar artean.